ЧЕТИРИМАТА БРАМИНИ Това е историята на четирима приятели Брамини – Сон, Веш, Дживан и Бут. Те живели заедно в малко село. И четиримата били ученици на Мадрец, който живеела в гората. Мадрецът бил с обикновен происход, но много учен човек. Брамините уважавали своя учител. Всеки ден го слушали много внимателно. Деца мои, всеки може да стане учен, но само уменията няма да ви отведат никъде. Трябва да се научите да ги използвате мата. Сом, Веш и Дживан научили много умения. Веш можел да изцери рана без да я докосва. Сом можел да поправи щупен съд. Дживан можел да вземе мъртъв лист и отново да го прикрепи към дървото. Но Бут се учил най-бавно от всички. Той не можел да прави нито едно от тези неща. Тримата приятели постоянно се шегували с Бут. О, хайде, Гарне, поправи се! Поправи се! О -о! Бут е научил ново умение – да говори на щупените парчета на Гарнето. О, -о, о да, но щупените парчета не са освоили умението да се поправят. Горкото щупено гърне. Но никога не се оплаквал. Городжи, какво означава здрав разум? Лесно е. Здравият разум е, когато мислим, преди да действаме. Един ден, Сом, Веш и Дживан решили да попътуват извън селото. Това село е твърде малко. Никога няма да станем най-очените, ако живеем тук до края на живота си. Трябва да пътуваме, за да научим повече. Съгласен съм. Усвоихме всички умения, които можем. Сега трябва да продължим. Ами, Бут... Да го придумаме ли да дойде? А, той е глупав и безполезен. Ще ни бъде само бреме. Не, веш. Ние сме по-силни от него и сме длъжни да го защитаваме. Трябва да го поканим да дойде с нас. Всички взели дрехи и храна и се приготвили за пътуването си. Помнете, деца мои... Мъдрият човек винаги мисли преди да действа. Ще го запомним, Городжи! Ще го запомним, Городжи! Ще го запомним, Городжи! Ще го запомним, Городжи. Брамините помахали за сбогом на своя учител. След като вървели половин ден, те се изморили и поискали да си починат. Да обядваме тук! Мъдреците винаги събират сили за предстоящите приключения. Докато се канели да седнат на един камък, Бут видял нещо на земята. Ооо! Какво е това? Ооо, Бут! Не можеш да се оплашиш от купчина кости! Чудя се на кого ли са! Мога да ви уверя, че съм на лъв. Сигурно е умрял от глад. Лъв ли? Да, виж структурата на тези кости. Сигурен съм, че са на лъв. Чакайте, защо да не справваме уменията си върху него? Какъв добър начин да се упражним? Ще наредя тази купчина в лъвски скелет. Какво? Преди някой да каже каквото и да било, съм започнал да реди някакви думи. Изведнъж ярка светлина засияла над купчината кости и те се подредили в лъскав скелет. Тримата братя били слисани. Видяхте ли, нали ви казах, трябва да сте учени като мен, за да го направите. Мислиш, че твоето умение е най-великото. Аз мога да върна плата на този лъв. Ще има козина, кожа, ногти, зъби и всичко това само след няколко минути. Нокти, съби, веж, не дей! Но веш вече не го слушал. Той вече редял някакви заклинания. Изведнъж лъвът се здобил с очи, кожа, козина, нокти и още много други неща. Вече бил напълно завършен лъв, който лежал мъртъв на земята. Не е ли красив? Страшен е! Защо го направи? Защото мога! С моето умение мога да възстановя всичко. Лъвът беше загубил кожата и тялото си. Аз ги върнах. Не е ли това най-великото умение? <сíns> <сíns> Мислиш, че само ти можеш да върнеш нещо. Не знаеш ли какво умение научих аз? Мога да върна към живот този умрял лъв. Какво? Да, бот. Сега, кой според теб е най-ученият? Той не може да прецени само по думите ти, Дживан Направи го и му покажи После той ще решава кой е най-ученият Не знам кой е най-ученият Но знам кой е най-силният Лавът! Не прави това, Дживан те, послушай ме Ау, Всичките ми приятели Изпробваха уменията си А не искам да изпробвам моето Спяташ ли се за добър приятел? Веж беше прав. Трябваше да те оставим в селото. Но Городжи каза... Ще ни учиш какво е казал Городжи, ти, който не научи едно умение. Не се доверяваш на приятелите си, така ли? Прав си, Дживан. Той не е освоил нито едно умение. Откъде може да знае колко е важно да практикуваш? Гуд само защото нямаш никакво умение, което да ни покажеш, сега не искаш да изпробваме нашите. Ти ни завиждаш. О, имам едно умение, което е достатъчно да спаси живота ми. Здравият разум е когато мислим преди да действаме. О, о, не се гневете, приятели мои, няма да ви спирам, но... Преди да започнете, нека се покатеря на някое дърво. Ако лъвът не изяде, как ще ви каже кой е най-ученият? <си> Ти си страхливец. Трябва да си смел във всяка ситуация. Няма да излъжа приятелите си, но не мога да се боря с Освен това от дървото ще виждам по-добре. Тогава ще мога и ясно да преценя кой е най-ученият. Бут бързо се покатерил на близкото дърво, а Дживан започнал да реди някакви заклинания. След няколко минути над мърчия лъв засияла ярка светлина и той отворил очи. Тримата бремени подскочили радостно. Вече били доказали уменията си. Но усмивките им скоро помръкнали. Лъвът се изправил и изребал разярено. Бягайте! Лъвът оживя! Спасявайте се! Само, че бремените били толкова оплашени, че не могли да помръднат. Гладният лъв веднага скочил върху тях. Гурките бремени не могли да направят нищо, за да се спасят. Лъвът изял и три един по един. Буд седял на дървото и видял всичко. След като лъвът си тръгнал, той излязал от дървото. Видял, че от приятелите му останали само кости. <съкъв> Всички бяхте учени. Но ако си бяхте спомнили последното послание на Городжи, нямаше да ви сполети такава съдба. Запомнете, деца мои, мъдър е този, който мисли преди да действа.